рудові важкому. Вдень сія не вийшов, а буквально влетів на крилах. З низки робіт, якими у нас належить починати день, я обрав водійську роботу. З дитинства мене вабила, буквально заворожувала слухняність сильних розумних машин. Я ще й тепер радісно тішусь, коли від мого легкого дотику до важеля, від ледь помітного поруху могутній двигун довгомовить то знов починає дихати на повну силу, заряджаючи мене своїм нетерплячим тремтінням. Дороги, дороги, летять тобі назустріч десь унизу, а потім непомітно лягають під колеса і здається ні кінця, ні краї їм. найдужче люблю, коли дороги провалюються. Там, де вони прямі, як стріли, даю волю ракеті, випускаю закрилки і лину, обганяючи звук – Одна секунда такого польоту варта цілого спокійно прожитого життя. А коли на екрані дорога з'являється знову, коли вона наближається до коліс, жадібно, тремтливо, нетерпляче, як кіт, то солодкі миті, колеса торкаються до землі, і я завжди сміюсь, ніби упиваючись окриленою волею і відвагою своєю. А як приємно летіти назустріч сходячому сонцю, почуваєш себе так, ніби купаєшся в хвилях лагідного вогню. Тихому дзвоні променів У грайливих іскрах Дороги, дороги Біжать назустріч, лягають під колеса А навколо повну вітру Повно повітря пружистого Повітря сердиться, упирається І розірване залізними грудьми машини Відлітає в боки Очайдушно б'ється об шлях А при дорогах обличчя людські все нові нові Голоси, усмішки, короткі розмови Мов пісня. Так, найвища краса світу в безмежному різноманітті людських душ, у тому, що чорнокнижник називає морем голів. Від цієї краси мимоволі стаєш несамовитим життєлюбом. Корисна то наука порядках доріг життя читати. Воно розгортається, як велетенська книга, написана тисячами рук невтомних майстрів, Закоханих у найвище, у землю свою, у сонце щедре. Чудеса творять руки на папері, коли життєдайну мудрість розкривають ясними, як перелини, словами. Чудодійствують вони на полотні, коли зливають у гармонійне ціле краплини краси, зібрані очима художника. Але те, що твориться руками людськими на землі, на твердому камені, найпрекрасніше. Людині не личить хвалити себе. Здорова душа не може чванливо милуватися собою, бо те замилування, сказав би чорнокнижник, породжує таку гедоту, як самолюбство. Проте мені доведеться сказати про себе кілька похвальних слів. День мій розпочався легко і весело. В очах людей, у їх словах, я завжди бачив, і відчував прихильність і доброзичливість, бо сам був добрим і щирим. Друзі поважали мене за невтомність, за любов до праці, з самого початку я напрошувався у важкі рейси, охоче брався за роботу, яка вимагала напруження всіх сил, моральних і фізичних, ніколи не ховався за чужими горбами. Здоровий дух, так жартівливо називали ми свого наставника, частенько бурчав на мене, навіть лаяв, але та лайка була від задоволення, а не від злості. Є люди, які ніколи нікого не хвалять. Вони добродушні, не злі, але чомусь ховають свою лагідність і людяність за сердитими словами. Здоровий дух Саме з таких людей Серед своїх ровесників Я був не вищим і не нижчим По-справжньому рівнем серед рівних Ставити рекорди Справа у нас надзвичайно складна Серед моїх однокашників У автогрупі були хлопці З такою силою у м'язях Що її навіть богатирською назвати могли Гірями бавилися Як дитячими іграшками Але я за рік Три рекорди швидкості встановив І один з них – Досі лишається неперевершеним Здоровий дух Сам сильний як лев Усіх нас хотів бачити силачами Стара як світ сентенція Про здоровий дух у здоровому тілі В його устах звучала так переконливо Ніби він першим додумався Проголосити її Сила тіла тримає на собі Силу духу, вона як фундамент Пробував він розвивати допотопну мудрість І нами її унаочнював. Щотижня Вичековував групу перед нарядом, всім вилів роздягатися до пояса і звичайними прийомами випробовував силу наших плечей і рук. А потім ораторствував. «Сьогодні я, як і завжди, не хочу називати самогубців тих, кому вже ліньки на світі жити».